مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا چواریس نمبر کیسک چپتو حتائی محلات رجزی مسجد کی پچواریس چھین دوزار نو کی شہدی ندید ملائی دا پترہ ستی اشعادی تید سنت کیسک این شہدی مرکز دکاہ نمبر تیس عبدالرحمند لازانی زیمین چوار جانگیران اور صحابی پروپائیدر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو طباغستم سلام میپیوا چې ځواب درانه تا زه تا شروع شم مې غورا تا ته خبر درې چې دا ما الله سره پیغمبر علی سلام سره ميناله خدا کارانه شوی دی هغه جواب کیو ټکیو الله عالم بس الله تبت د موږ نګوی و ویو باصیراتلم بازار تجرالم ویو سړی ته پوسوکو چې کاپې منی مالک کم بی چا تزوخلم مېدا غدی وی هغه راغه مالک ترا کوي چې مې کولاو کو چې مې قاتل یو کافر با چا خطر وی خبر شیم چې ساملګری تا سره ظلم کړی دی تعلق یې سره پرې هو دې دی او تو خداه سره اړې نه یې ته ډېر عزتمن شېلې زموږه والا راشه ډېر ازدرام بده کوم ډېر عزت بده کوم او ای ماویا الله دا بل امتحان د نبی عليه الصلاۃ والسلام بایکاټ دا یو د صحابه بایکاټ دیم د کور والا بایکاټ دیم اوس د کافرو مانته مې پیدا شو وی آغازای که میو قتل تندور بلی دو لرما خط میو قصد تندور که میو گرداؤ دی توی خالیس ایمان چې کله سڑی ایمان که خالیس یو گناتی تیوشی دی دا سی دردی کی بیا دی بی اتیکاو کلا کی نی وی زمانگا حالتون داگاو وی زمانگا دو مل گری پیغمبر علی السلام سوال جواب راولی گا چوی بی بیانو نا جدا شای نوی زمانگا بی, بی تا پوسو که نور بی ب دما تاسوګه چېرته تعلق ورکو کنه دې ایمان وي نه تعلق مور کوي خو صرفې تعلقات به سره نه ساتي هغه نور د سهار کې کوم هغه کمزوري هغه غبیانو اجازه تو هغه سره کومه ولخدمت کوو بیا نبی له سلام خدمت ولا کوم نور تعلق بن ساتي او دې الله پیغمبر هغه په جڑا جڑا ده هر طرف رسول دي چای کې سانه پاتې وي بهر حال ما هم خلکوی تو می زیده غړه ک نه دبیی د خدمت ایما ای نه وانیمزه خبل خدمت کوله شماوي اغ را نه شوه بهر ما زیاده نو وخته د بیبی د خدمت کو دغ حالتو چې کومقرآ دی ک کو او پ سره دی بعد د سهار موزې په کوټو کو بره په کوټبان نهناسم چې د غرن ی اوازورې د او هغوی اوواز کو او اونې اووازو ک چې او یا کااب اب شیر یااک خوشالله شبه ووي زه په سید پرېم الله ته او پوشم جلله زما تو به قبوله کړی دا یتونو الله را للو د شپین میډانو نوبی سلام تهی خبر نه ورکو نبی اسلام نه پول خلک به د خو برا را پااسېوي و سهار کې به اطلا ورکو و خصاب ولو خپل کوشش کړو یو سی په ا ش را منډې چې دی. ره ځزییرې ورکم او چې کم غار ته ختلوو اواز مخکې وې کله چې دې زما خواړه راغې نو دا سنت طریقه ده چې او صلي بشارت یو او در درکې اغله سو ورکوا یو خوذمن په مشارکه عادل <سؤال> بدل ګرځېدلې دا نه پنيت د ثواب زیره ور کول په زیرې کې څه دا سنت دي مستقر سنت دي وسحابه وې کله چې هغه زیره ور کون کې زما خواړه راغې نو یې ما د گاوندانو نه جاميره او غختي او ما چې کوم خپلې جامعې چولې هغه مې اوستي دي والله ما املکو غیرهما قسم به خ라이 کراسه ربل سشو په د غټین کې نورې کپړې مم نه وي ګورې هغه ټین کې حمل دار او به مال لا ګولیو نو بس وې دامیه غلا ور کړې دا سنت طریقه او بیا چرالم جمعه تا نو په صحابهو کې ټول نماز کې حضرت تول هر رضی الله عنه وره منکړه اعماله مبارکې راکړه وي تر مرګه بدد د حرکت زمان نه هیریږي بیا نبی له سلام ما داسې زیره واخله کله مور پیدای ترنه نه بریدا س زیر نه یوعدلې ایمه دا الله پیغمبره د چا ته طرفو دا الله د طرفو دا زیره د الله د طرف دی دا ډیر لویا د احساس خبره چې الله دا غي توبه قبول وکړو قران کې ته نرا له نبيو خبره کوي هغه بچی دوي بچیا ما هغه ټین کې نبی صلی الله علیه وسلم په ویلو چې دا الله پیغمبره راختیا مې ویلو پر اختیاو الله نجات راکړ بیا مواده چې تر مرګه به دروغ نو امرختیا به وامه وی بچی ته روسخه بیا دروغ نه نیویری او دا مې د الله نه تمه دا مې امید ده چې تر مرګه به الله زموږ خلینو دروغ نو باسي ذکر بسې الله وي ګونوا مع الصالکین اې د ایمان دا ویدارو داسې درښتینو خلک مل غریشای وعلى الصلاسه او الله مې هر باندې کړي په غدریو کسانو سانو خلې فوچ روسو کړي د توبې نه اتا تردی پوری ازازو اکتالیهم الاردو چه تنگاشو پدی باندی از مکا بیمارا حبت سرد فراخواری داغینا وزاکتالیهم انفسوهم او تمشل پدی باندی ضرلو نددی او نفسو نددی وزنو دی دا گمان کرو دایا کی دا اللہ ملدعا من اللہ چنش سیزای دا پناد آزاب دا اللہنا الا الیه مگر دا دی اللہ سرا سمتا بالیهم بیا اللہ توفیق دا توبی ورکو لیا توب ثم تاب عليهم بها الله راو ګرځیده پدې باندې لې يې توبو دې پارڅې دې کله شي توبا توبه خو يسته واهږي پتوبہ کله شي يا الله مهرباني وکړه پدې لې يې توبو دې پارڅې توبه و ان الله هو التواب الرحيم يکين ان الله دې توبہ قبل انکه مهربان یا اي الذین امنوا تقوا الله دې ایمان دا وېدارو او يې غي الله نا او كونوا صادقین او شي سره دې رشتینو نا وي ما کان لی اہل المدینه تی ترغیب ورکی جہاد لا اے ما کان لی اہل المدینه تی ندی جائز دا پارا دا مدینه والاو ومن او دا پارا دا حقا چا حولا همچے چاپی رد دا دینا دی من الارابی دا باند چانونا ان یتخلفو ان رسول اللہ چروس باتیشی دا پیغمبر دا اللہ نا ولا ارغبو بی انفسهم او ندی غرق اخبال زانونا ان نفسی د نفس دا پیغمبر علی السلام نا ولجاهد جهاد الذيهات تتقلي درسي نو تاسو د تکلیف راورس د نو سو چالو شو ذلك بانهم د هکم پري وجهري لا يسيبهم تنر سي دايتا دا زمان تندا ولا نسبن استلوالي ولا مخمساتن لغا في سبيل الله فلا رد الله كين ولا تؤن موت ان بين نظر دي بيولار يغيز الكفاره چغو سگي کافر ولا ينالونا او دينها سليم من ادو عند دشمنا نيلن سيسا وسيزو سسامان هم دید عمل إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْهِمْ بِالْأَحْسَنِ وَصَالِحِينَ مَغَرِّقَ لِكُلِّ شَيْءٍ طَارَ بِدَيَانِهِ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيقُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يَقِينًا اللَّهُ نزاې کوي اجر دنه کانو وَلَا يَنفِقُونَ فَقَطَ صَغِيرَةً أُذِنَ لَكَايَ خَرْچَ نَه هرڅې سره خرچا صَغِيرَةً کَلَګَاي کواړۍ وَلَا كَبِيرَةً نَلَيَا مَنا داد کَلَګَمال لګيو ک ډېر لګای وَلَا يَطْعَمُونَ وَادِيًا سفر مې کوي دیو ميدان إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مگر لقلش ده ده ده پارا عجر صواب داغي ليجزيهم الله ده ده پارا جبت دور كده لالا رب العزت احسن ما كانوا يعملون بها غد رخ استواملونو چده بكول فما كان المؤمنون ندي جائز ندي مناسب دپاره د ده مؤمنانو لينفرو چو اوزي ده كافة انطولا چو اوزي طول ده پارا ده جهاد یا اوزي طول دپاره د ده, ده حاصل ولو ده علم خدا ده فلاولانا فراول نوزي من كل فرقه تم منهم دهاری او لوی خاندان ده دینا توای فتون یوडला لیتا توای فتون سکسان لیتفقهو ذو بارجه خپو یا حاصله کی فی الدین په دین کی الله ایتول خودی نذین تو کمس کم صحو دلرشی کنه نو دعوت الله صد پال دین یذ مطلب چې جهاد ده دلرشی ټول دینه زی صد دلرشی چه په عمر علی السلام زینو داسه کسان دلرشی اولی په د نبی علیہ السلام سلام ساح کامات کوی سب فرمايسه کار به کوي دد باغه ده کوی واپس به راځ کوم تهوي او یا مطلب دا دی چې دا لګ غ ن ډله د وللی لې دپاره د علم حاصللو لو پیغمبر علیہ السلام د پیغمبر واې څخه لږ د لشي خو پهین کې د خپ حاصله کېوللی وندرو کا مهم او دی د پااره چې او یاره خبل کوم ازاره جو ال هم کله چې را واپس چې دیته د الله چې د رېږي نوړ یو در خبرې وکړ یو دا چې اوضی دی نو بهغیر بغیر وت نه نه را ځي د دپاره مستقلله واقعیا صورتې کا هاف ک را روان ده د مثال سلام دویم دا چې کلهتونلی ته ف کا هوځان د خپوا کېهی نبی ګه سلام ای اخه به ح وافرین یو صلی چې علم زه کوې نوښان بمور ب مور کې چې وکه ته فرصت ووو نو بیا دې ځان هم ورګي په علم مانې څه شي لباغي کې نه پرې دي او دریم بیا بولېون دی روقام هم د دې لپاره چې یو یې خپل کوم دې کې شعر د دې ته اغه علم هیڅ ځکا چې هغه ډېر فائدنا کی داس علم چې لاغي فائدہ کمای نو کومه قاعده توخو ازاي کا جنینو اغه علم مقدم کا جستا او د کوم پکې فائدې هغه اغه کامل علم دې علم د قران د سنت دې نو داخلو پرېخه دې هر څه مخکې کړي دین اور سنت پاتې نو قران درس تاسو طاقتاله طالب ګرای کی ته دریو کالو کې لسی باریه او کال لسی باریبل کال لسی باریبل کال باس او یو په اخرت کې جلالین باس دا پورا دی باس وی او حدیثه بس صرف اخرت کلو یا دوره باس دا په ټولو کې راکله نه وکړ خدای دې چې علم حدیث پر علما او عمرونو صرف کړو کله به لا نو کم اس کم چې سنه څو سره وایي الله دې موږ او تاسو او تاسو ته توفیق را کړي ل تف کو دين او د غرض بسسي لیونرو کا هم چې او یاره اخبل کوم واپس چ راغې نو دا ب چک می س نه تشویزون الله تش دمونو له بن نه به تش چېنو نگاهو جاز نه لیون زیرو کا مهمقومم بهرين معلی متزل کې امان بغبی رارحمه الله وین زرو معنا صده و د دې باره چې حل کوته قران او ښایي ويخوفوهم به او داخلك د دې قران په بیان سره ویری اته کته د کسی کې نه ریږي خو د قران یو دی بیا یاره په مسلمان کې کی پیدا کیږي حدیث دی وی بیا یاره په کې کی پیدا کیږي وليعلموهم بالقران ويخوفوهم به عالم التنزل وليندروکمهم د دې چې ویری خپل په بیان د اذا را جویلہم کلا چرا پس دیتا لا لاہم یحذرون ذی پارچ دی او یریگی یا ایو الذین امنوا ای ایمان والاو قاتل الذین جنگوا کیا گسانو سرا یلونکم جنزدیتا ستا منل کفار ذکافرون ولیجدو فیکم غلظه دئی دی اومومی پتہ سوکه سختی کنه دئی سره سختیو کای وهلم ان الله علمتقین دئی پواشے چ اللہ رب الیذ انداد د پریسگارو سرا دین زجر منافق دا زامان دلت صورتتون هرکه چراولیګلی شي او صورتت فمن هم نو بعضې دد نه من هغئ یا کولو چېي ی کوم کمیو د په تاسو کې زیادت هو چې زیات کاغ دپاره حاض د صورت ایمانه ایمان خو صورت وراغې د جا ایمان په زیات شوی. الله جواب واه منافه په ل له نه آمنو کسان چې ایمانه را وړی دی په زیادت هم د زیات د صورت ایمان اللہی چه مومینون داغی ایمان کی پہ ترخی رازین وهم یستگی شروعن او ویدئی خوشالا پنازلی دو دی سورت و اما اللہزین افیق لوب مرزن او آغا کسان چزرون کی مرز دی فزادت هم نو زیادتی دا قرآن او دا سورت د دی خلکو دا پارا رجسن پلیتی لارج سیم سر دا پلیتی دا دی دینا دی دی و ما تو اومری دی وهم کافرون ویدئی کافر اولای رونا آیدین گوری انہم یفت فی کلامن هر کااللی مراتتوننیو ځل او مرت یا دو ځله په لب داې کال ک او زل د زله خامخدسې موقعه ځي چې دد دا ګند په کښکاره کېږي و افلالا تو بونه بیا همد تو بنووبې وله هم ی ذ کو نهدي نسیت قبلی ظامه انلت صورتتون هر کله چې را وګلی شي او صورتته د لما معه کوي چې کله راولګلی شيې چې بیان کېږي دا او صورتتته را لېلی بیا نیږي کله چې د وحي بیان کولې شي نو یې نظر بعض هم له بازن ګوري باز دین بعضه تا یو بل تداسي وګوري وی حالی یارا یو بل ته ګوري په دې سترګو کې اشاره کوي چې هل من اخرن آیا وینیت الصلری اوتان د دی دې اشاره مطلب دای چل ک څنګه امیر سي دختارو له صحابو ته موږ اخترو نبی له سلام دختارو او کنا غه صیم اوسممان صرفو بیا وخواږې د روونې بیاروغنی اووي او داولې سررافله او کولوبه هم الله اړلی دي د د دا زړونه بیا هم کامللهف کاون ځکه چې داوقومم دی چې نه پوږي د ی راډ روغنی او د مجلس نه غلی مناف باې د پیغمبر مجلس, مجلس بت لږي او دا په کې کاره صفتې چې او بلته دستررکو کې شاره کولی او د ساح خصوصیت ذکر کړي مورخینو چې صحابه وکاله پیغمبر مجلس کې ناستو نو دا دا نا. دا دا نا. نا. کا طبي قتل د واجب ادب او احترام نه د واجب روب د نبي عليه السلام نه بلخه به قتل غتلنا ابن خریری او نبی عليه السلام به په یو نظر کتینو شو صحابه ذکر کړي سره دلې شفقت د نبی عليه السلام نه ایس سوق دانشوی چې ما بوته د کس پر ډکا خلو په ډکه سترګو قتل هو انت ه روبه پهغ کې او چا بهته نه شکتې لکه داس خویدللی ټولو که نه خو لکه داسې قتل په مکمل دغ پوور ته او جو سره و دا ډیره او د هغې یو لنډ مثالله هغه وله ماې کرکي لکه سرړی چې بتونله ل شيړ بزل په نظرو لږي او د پ نظر نه شټی کوول لاسمن به نظر کته کېږې دا د بته بیا ته ګورې وستتو په ټیم ک ب نظر چې بیاول لي او د حبت توجه دهغ غ رب دومره چې د نظر کاته شوي. نو بیاصلات وسلام دکې حالتتو اوبار حال هغی به غاجمونږ نهبيله سلام تهورو نو قتل به ته نظر به ته کو او چې کله به دغشونو بیا د کته قتل سرونه بیا کړو او منافغانو ته نه کتل یو خبلخوا نه کتل توجو نه کوله یو بل خوا او دد منافکانو به تووج ګډه وړه کله یو ته قتل کلبل ته قتلې چې د سو به خالون اووبتل. الله لَقَدْ کوم راسوولو مین کوم سرده کدي لسلام یقیې ن دغلی د تاسو د پ غمبان مین ف کوم د ننفسستاسونا عزینالی ګران لږې پباندي ماه غشيې تمم چې تاسوله تلیف در کوئهری سونا لې کوم ډیر ی رسنااک دی په تاسو هرری سوناې کوم ډیر جا تی رسنااک دی په ایمانستاسوبلمو مینینا په مو میلانو فَإِنْ دَوَلَّوْ كَذِ خَلْقُ مَخْوَالَو فَقُلْ دَوَ وَحَسْبِيَ اللّٰه كَافِرِ مَا لَرَّ اللّٰهُ رَبُّ لِذَاتُ کَذِ مَخْوَالِينَ تُو توَ اِجْمَالَ اللّٰه كَافِرِينَ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ أَذَا اللّٰه عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ تو وَذِى اللّٰه بَنِي مَا دَانَ سَبَرَلِے حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَا دَانَ فَإِنْ دَوَلَّوْ كَذِ خَلْقُ مَخْوَالَو فَقُلْ نَ تُو وَحَسْبِيَ اللّٰهُ مَا لَ كَافِرِ اللّٰه لَا إِلٰهَ اللح اللح نيشتله یک دبن نگای مگر دک الله دی عليه توکل دو بدی الله باندې ما ځانوس بارلې و عليه او هو رب العرش العظیم ادغ الله به رب د عرش ډیر لوی امتیازات د سورې توبه سورې د توبه ممتاز دا اعلان به برائت د مشرکانو دریم دا صورت ممتاز دی په علتونو د جهاد چې د جهاد غن علتونه ذکر کړی نه دا صورت ممتاز دی اقسامو د مشرکینو چې د مشرکانو اقسام ذکر کړو اورا غي حکمنا بل دا صورت ممتاز دی په رف د موانع او د جهاد چې د جهات مکم مانیا سې زینو دا غي جوابونه کړم بل دا صورت ممتازې په اوصافو د منافقینو بل دا صورت ممتازې په اتفاقي خبره د منافقانو او د کفارو چيا امرونه بالمنکر وي نهونه علي المروف بل دا سوره ممتاز دي باغه اتفاقی نقطه ده مسلمانانو چيا امرونه بالمعروف و نهونه المنکر بل دا سوره ممتاز دي په جهاد د کفارو او منافقینو سره چ حکم دي مؤمنانو ته جاهدوا الكفار والمنافقين بل دا صورتت م تازې آیت چې نبی ل السلام اللله من کړړ د دجننااس نه په ولا تو سللی الله حدم من همم ماته آب ده بل دا صورتت م تاازې په اکسا مدممو مننانو بل دا صورتت بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را ال غایات الحکیم سوره <تصالحان> یونس مکی سوره ده په ترتیب د سوراتو کې لسم او په ترتیب د نزول کې یو پنځوستمه پس د سورتی بنی اسرائیل نه نا نازل شوه ده غربت د صورت د مخ کې سره ادا لې مخ کې سورتی په دې جمله ختم کوي لا اله الا هو اخرې ايات کې داو نو دا په دې سورتی په دغه مسله د لا اله باندې وو دلایل ذکر کوي خاصل دا دے چالتا مسئلہ ذکر شوا دلت دلائل دا غید پارا وہ دلائل اقلی ہے دویم دا چال دا مسئلہ دا لا الہ الا ہو کو انوان سر ذکر شوا دی صورت کی امدک کا مسئلہ ذکر کئی خو انوان بدل لیں انوان دے ما من شفیعن الا من بعد ازن ده الله رب الاولاد دربار کې شفاعت او شفاعت سوکه بغیر دی اجازه ده الله نن شي کولې برېم دا چې سورته توبه کې نبي عليه الصلاه والسلام دای چې ته داسې وای ما بروسو اعتماد کړو نه په الله حاصل لاچ هغه کې توکل د مؤمن ذکرون چا د بروساو اعتماد په الله دی صورت کې بروساو اعتماد د مشرک ذکرګۍ جدي وي ها اولای شفاعه عنا عند الله بلدا چې بها غصورت کې د نبی عليه الصلاۃ والسلام صفت ذکر کړو چ حریصن علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ایمان ہی رسناک دےو پا مومنان و نرمی کا انکے دیں نو دی صورت کیوئی چھ گوار نرمی کا انکے یوازہ نہ دیں بلکہ بادرم دے شو جاؤ ہم دے یاریگی دی چانہ نا بل پاغا صورت کی دو منافق تسکرہ دا صفت والا ذکر کرو چھ ان صرفو اید پیغمبر مجلس نا پاسین دا قرآن دا مجلس نا پاسین نو دی صورت کی لگنور زیادت اکڑا او غدادا چی دے عوازی پاسینا او قدد وصوی ندیوئی ایتی بی قرآنن غیر حازا دا کتاب مو آیا بل کتاب راتو آیا حاصل لادے جی عوازی مجلس نا پریدی بلکی دا غیر درسه د بندو کوشی شوم کوي د غې د اواز د ختملو کوش شوم کوي ناوری ناوري ت خپله ناوری اوون هده کوي او کوشش ب دا کوي چې دا, دا اواز په طریکې سره روک شي او کله بهلارې یووي کله بهبلله کله به طریک ی وي کله بهبلله کله به تا تختکار او کله نه بلاجبهه سورت کې بیان د کتالو نبی سورت کې بیان دی خبرې دی چې یو کسم مشرک د ځخیم ځای مشرک دا دی چې دې بغیر د الله رب العزت دبل چا عبادت کوي په دې نه تو اراده چې الله تپې نېش دېشن یعنی دا مشرک چې الله تواسطي لړی نورې غني وجو د عبادت دی او بدایاسو دی مطلب او مقصد د صورت او داوود او صورت نفي د شفاعت قهرين خلاصه د صورت صورت هو بابا دي رومه باب پيندمايت پورين دې کی ترغيب دي قران مجيد تا باب د پینځم آیاتن شروع شي در ولسمه پورې پدې کې دلایل عقلیه بیانې او حال ذکر کړي د بدبختو دنیک بختوم او سرا مسله د توحید او زجر جوړور منکرینو د آخرت ته هغه چاده چې قران نه مڼي همدیاځات به ان شاء الله د صورت کې وایو خلاصہ به و سره وایو ترجمه دوا کوي لې رومبه پینځو آیاتونو کې سلور آیاتونو کې ترغیب د قران علف لامرا مذیب <مدیف> مانا اللہ پوئی گی تلک <تلقا> آیاتو الكتاب بادی <دا> آیتونا ده کتاب خدا تم کتاب الحکیم چڑیر <شدر> محکم و مضبوط کتاب دے یا الحکیم ده حکمت نڈک دے او دا کتاب دے <دا ده> الله دے اکانا لنہ <لننا> سیاجبا آیاتا <اعدا> ده خلقو ده پارا ده تاجب خبرا ان اوحینا الار جلم منہم <هم> چه منگا وحی کرده او سڑیتا پدئی که ان انزیر انناسا چه اویارا لرا فبشر اللذین آمنو او زیر ورکا مومنانو لا اننا لهم قدم صدقن چه دید پارا دا مرتبه اوچتا اندارب بیم پنیز دارب ددئی قدم صدقن مرتبتن عالیتن مالی متنزیل مانا کئی چه دید پارا دا اوچتا مرتبہ و بہترین مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اوچه تا مرتبه پجنت کی نید پار دا مرتبه به ونیز در عبد دای قال الكافرون و ای کافر انا هازال صاحر مبین با دی جادو گرخگارا انا ربکم اللہ اللذی دلیل یاکلی استاس رب دی اللہ غزات خلق السماوات والاردہ چپی داکڑی دی اسمانو نوزمکا فی ستت ایام پا اندازی دشبک و رزو کی سم استوال الارش بیا اللہ استواء کرلی دا پارش الله رب لذت سمه بیا دا خبره استوا عل عرش چې استواه کړی دا په عرش باندې دا مطلب نه دی چې ان اسمانز پیدا کړی به په عرش استواو کړا نه الله وې ضام باورم چې استواه کړی دا په عرش باندې اوس دا استواه څنګه دا عرش څنګه دی بس کما يلي کو بشانی الله ته پته ده او الله په عالم دی موږ دومره ایمان داړو چې الله په عرش باندې استواه کړی دا عرشستا الله رب په استواه کړی دا څنګه څنګه نه موږ ته یودبرلامرا دوه جن حدیث کې راضی چې د الله د ذات بارے کې وڅوشو نه کوي چې ني ګمراه به شي کوم څه زونه کې چې د تویلی دي قدرت بارے کې د الله د علم بارے کې نو غیر پران ډیر زیات سيزونه دي چې باغی کې سوچ کوا د علم خلاصي کی نه بس پدې کې لګیا دا الله قدرتونه ګورم یودبرلامرا تنظیم کړي د کار د رات کې باغ اچا چاغې الله هر څه پیدا کړو او اس بارام دا عالم بل څوک چاله نه نه الله وي دبرل امره تنظیم کيده ټول کار دیندا چه دا معنا دا او تفسیر ده د استوا عل عرش چې الله استوا کړی د پارش مطلب بیس دی یو دبرل امره تنظیم کيده ټول عالم د کارونو الله یې بچایم په ود ټولکه څنګه بادشاہ دی الله دا سي بادشاہ دی چې د ټول عالم تنظیم کین ما من شفین الا من باذنه نيشت در څوک شفارش فارسی پس دی اجازهت ده الله نه چې الله اجازهت نې کړي نو څوک شفارش نشي کولی د دیو جن ادا خبره دي خلکو چې فلان کې زماده پره قبر کې شفاعت کړي دا دروغ وایي غلط ده و جاداده چې اجازهت نشي لوي خبر ده او نبی صلی الله علیه انا اول من یشفع رم به شفاعت په قیامت کې زکما پس دی اجازهت ده الله نه انا قبر کے شفاعتا و قبر کے استشفا دا بالکل دروق دی غلط آقیدہ دا مامن شفین نشته دا سوک شفا رسی اللہ من بعد ازنے مگر پس دی جادت دا اللہ نا لئی مسیبت دے کې کے حردے کی شفاعت مانی اور سوک بالکل نہ مانی او ای مامن شفین کم دے اړو شفاعت کا ان کے نشتے دے نا غیب بالکل دا شفاعت کا ایل ندی نو نا نا دا سندہ دا اللہ من بعد ازنی اٹھکے و سر مگر بس دی اجازت الله نا چی اجازت الله کی دی بھائی هغه یې سړی پرې داوی دانش دی او څوک یې نه بس شفاعت شته الګا ده فلنکه کوم شفاعت نه مڼي پنځ شفاعت نه مڼي شفاعت نه مڼي نو شفاعت کوم شفاعت یا سړې دنا د بوسو کی شفاعت مڼي او کنا کوم شفاعت شفاعت خو ګن کسمونه دی شفاعت کیه لري دی نو نه بالکل نشته یو صالح خلاصو له شفاعت په ذریعہ او یا دا جو شفاعت به جون بیا دی مجاز دی جون دې سړې دې بل شفاعت کړي تا قبل جون دې له کومرد خدای افلان کې او خلو ٹھیک ده باشتان او دې سړې نشته توه ير ما له با افلان کې کی دعا کړي حضرت آغن سوال کوم چې هغه ما له وکي یا هغه مرد دې دا شفاعت کم دې کې ده بالکل نشته ما من شفي نشته څوک شفاعت راسي الا من با باذن مگر بس دې اجازه د الله نه زالیکم الله ربکم دو صفتنو على اللہ استاس رب فعبدوهو پیدا کرده ده پارشی استیوا کرده ده ما من شفین اللہ من بعد ازنهی نشت ده سوق شفارسی پس ده اجادت ده اللہ نا وزالکم اللہ ربکم ده صفتنو علی اللہ اصلاف و رب ده چه خالکم ده مالکم ده اختیار مند ده نتالہ سپاکار دی فابدوهو عبادتو قید دکی اللہ ده نووی چه ده اللہ تواسی تیولتو نوی داریک ده دادتو تکنان افلا تذکرون آیتا سنسیتنا قبل دلیل اکلی پیس باپ دا توحید دا اللہ دی اللہ تا واپس کدل اصلافی دا تولو واد اللہ حقا واد اکڑ دا اللہ واد رشدنی انہو یبدعو الخلقا یکنندہ اول پیدا کئی مخلوق سمہ یعید ہو بیاب دوارا را پورتا کئی لیجزی اللہزین آمنو تید پارا چے بدلور کی مومنانو لا حقا کسانو لا چیمانے روڑے بین واملو صالحات اوامل اکڑوے نیک مل کستے وَالَّذِينَا قَفَرُوا اوهَا قَسَان چو کفر اکڑا دے لَا هُم شرابون من حمیمن دے گرمو بو فازابن علیمون وعذاب دردناک دیما کانو یدفرون پا سبب دے کفر دے هو الذي جَالَ شَمْسَ زِيَاءً دے دے نا واللسم نمبر آیت پوری دوئن باب او پدے که دلیل یا اکلی دیا حال او سیفت دے بدبختو دے نیک بختو أو <تصف> جالشمس زیان سگر زولی دنور در دیر رانا والا والکا مرس بوگمائی نورن در کمی رانا والا وقت در رہو د کڑی دید پارا منازل پڑا اون لیتا علمو عدد د والحساب دید پارا جتا سبوش پشمیر در کلونو پہ حساب ما خلق اللہ و ذالک اللہ بالحق نری پی دکڑی اللہ دا مخلوقات مگر د پارا دخکار قول دا حق جو فصل اللہ یا تلی تفسیر ترى بیان ایتون البلاایل لپاراد ها قوم جغی پویگی ان فی اختلاف الليل بل دلیلی یسمین رداشتو د نګوری یو تی اردا بلا رنالا ان فی اختلاف الليل یکنن بی اختلاف د شپیو کی اما خلق الله فسماوات و الارض اوعاصی کی الله پیداکری د اسمانونو زمکا کی لا آیات الکونیه تکون دیکی دنه قدرت د الله دپار د ها ان الذين لا يرجون لقاءنا زجر ورकई منكرين الاخره ان الذين بشكاكسان لا يرجون لقاءنا چاكيدن ساتي زموند ملاقات ورجو بالحياه الدنيا او خوشال شي دي په دي جون لګو واطمئنوا بها او رضا دي په دي جون د دنیا واطمئنوا او خوشاليږي <سؤال> خوشاليږي په حاصلې دو په دي دنیا او زليله ګولې ذلک زلت... بسغل مین اید ادی سرا والذین واغسان هم عن آیاتنا غافلون الیزم من یکون غافل دی نو الائک بغبط بخت ما وا هم النار و بی زائد اور بما کانوا یکسبون پسوب دملون دا دوی دا, دا, دا حالت دا ببطخ صفات نو دنیا خو د مسلمانم خو خاين فرق کو چې وطن انو بها د مسلمان خو خاين خو دې ته ځلنن خلی کملاو سو ملاوسا کملاو نشو نه دی او بس نه او ګین دا کی فرق په دو مسلمان کې دا دی چې هم انا آیات را غافلون مسلمان دنیا د پاره قران د دین نه پریني ولاکه لا تصيب البشاري يغلن رباصه فاصله دقیقہ ناس قران ته استورو نفرق زوبر د مسلمان او د منافقو چې مسلمان دنیا غواړي خو دنیا باندې سرونه کوي او د الله د آیاتونو نه پیغافله کوي او د بدبختو سړي کار دایي چې دنیا ته هوومي او د الله د آیاتونو نه پیغافله کوي کدی راغو قران ایو چې پیسه راشي فاللّٰه يَدْرُ بِمَا تَضْغَطُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَسَمُوا صِدْقًا لَّيَغْنَىٰكَ اللَّهُ چې ایمان لراله او عمل صالحات کوي، يَهْدِيھِم رَبُّھم بِإِيمَانِهِم، او بر سيدې لپاره رب د لوی په سبب د ایمان له دی، باسي چې بهېږي با من تحتهم الانهارو، لَٰنْدِ د ولو دغینا، لَٰنْدِ د ونو د بنگلادغینا، الْأَنْهَارُ نَهْرُنَا يا من تحتهم لانهر الحكوم تدرينا الانهار نهرنا في جنات النعيم وبدئت جنات النعيم وتنوين باواهم و يناددئ قولهم وكلامهم باواهم يناددئ يا بني جنات يا ابدائي آبَدَ سبحانك اللهم تباركت اللَّهُ يا رب دایې چې سبحانك اللهم یا سبحان الله داولم دا جينانات ډیر ناشنا شه دي کله چې ورګونه سیکاله چې انسان ناشنا شه وينو دی سبحان الله سمرحې ست دی یوسف عليه السلام جها زنانه ولیدلو هغه یې څنګه ولېدو دا الله فضل سبحان الله او بس ودا خو سر ډیر لري انسان دی ک دې په دی حالت کې دا الله رب العزت تعالی فرمانی نه کوي چې خوزانی دا او هر سم موجود دي نو مو چې ناشنا سيوي ني یا ناشنا خبره سره ووري سبحان الله وي دا الله دې دې مننه ني نه بدایي چې سبحان الله او تحیاته ما پیشکشې لري یا په دې جنت کې سلامون سلام وي سلام دا الله دو طرفه هم, هم سلامي يو بل سره هم سلام کوي او اخر دعواهم او اخري خبره بد دي په مجلس کې دای ان الحمدلله یا تمام صفاتونه خدای توب الله تعالی ردی جره د مخلوقات له اخرې وینا به دای چلوې الحمدلله یعنی چې کله به یو ځای ناش مجلس ختمای نو دی ګو الحمدلله تمام صفاتونه خدای توب یې کیوازې الله تعالی ردی ولو یعذل الله لنا شر نو حاصل اداروته چې د مؤمنانو د جنتیا نو د مجلس ابتدا هغهون ذکر کرد الله انتہائی هم په ذکر د الله دنیا کې دغه مجلسونه کې ناستا اولاده کاوه چې ابتدای په ذکر د اللهی انتهايي په حمد د اللهی الله به جنات کې او ځای کې الله به موږ نه وتا سو په جنت کې او ځای کې ولو یؤجل الله ولیناسی شرر زجر ورګې د پاره د حواچا چې قیامت نه ممی ولو یؤجل الله ولیناسی کزر ور کوله الله خلق لا شرع عذاب استاجال هم په شان د زر غفتلو د دی خیر لرا لا پو ه جلو هم کوه کلیشي به د دپاره نیټه دد الله کی زر خیر زر غړي او زه کله کله زر ورکمه هم خیر الله ز ورکئ اوقدر کېذاابم زر ورکه ترسه بدي طب فنه ضرورله نه پریمونګوااقسان لا رجونه ل چا ک د نه سااتې زمونږ د ملاقاتېتو یایم په سر ک ش کې پریدو یا مهمونه او د حیرانو پریشانانه وېظام الصل انسان ذر دانہ لجنمه مخکی آیت دی د مشرک انسان او د پلید انسان کار ذکر کو چې ده عذاب کوړي څنګه چې موږ خدای عذاب راولي مرګ راولي مړخه یې و الله دې درو کوی کار چې ده مرگ حالت راشي کنه هدي پوهیږي چې اس مرم نبی خدای بچ می کا آیو ګډای وو زه نه جوړو و دغه په ځای کده فلای واغسم نه خپي خوچلي بچ باتي شي درته پمر غونې سړې د کټلاند نشو لاندې شو ولا کټل د سو ورکړه یا به و هو دغه په دغه وي ویولې وي زې ازرائیل له غلېما اورو دنا خلما نه تیږه رنګور پیجنایرو اغلي ورغه رنګور پیجنار انوراګه پروت ته د بچ ډاګه په سر له غلې دغه رحتیا او تم جراشي بيداله حالت یا سي خدای ما مړ کوي مرګي وختوی خدای مالا به شہادت مرګ را کا به شہادت مرګ را کا اوfti munir ba disa ده na we deshia gano de musalmanano jagala adazi de pa maskera girso de yo zai ke patso golai te ridira teridete سوچ soch kela we chi mana su gunashay da yara ba yo hoi ma khuda kade we chi khuda de shahadat margra ki de yo khuda nan me bach ka aw kabi amida sawalo ko namad khulama ta shi za ba shahadat na gwanam fonan me bach ka wa allah we dai کمن بنا حق یون عذاب دراشي مون باندې مرگ راشي والله كارسي چلوونه نه جوړي شي په فريادو نه بي وا اذا انسان ذرو کله چور سي دي اس بهر انسان ته تکلیف دانا نور ابليمجا لجنبي په خپل الاغبامي او قائدن يا پناستا او قائمن يا پولالا او چې مرص پکې دي نو کده پروته کناسته او کلق کلګر دي دی وي خدای خیر خدای خیر الله دي معروف دي او فلما کشفنا هرګله جلې ریکوم ددن تکلیف درو مرر نوروان چې خپل کفر او د شرک پسین که الله یذونه اله زر مسا فبوی چې داډورا بللی نیو مونږه هغه تکلیف ته تر رسیدل او دته کذالک ازین علی المسرفین دا وشان د شو کافر او تا خیس تکلی شي دی کافر او تا ما کان یعملون هغه چې دیسامرون تی ولکد احلقن القرون من قبلکم تخلیف الدنياوی مون ډیر امتون استا فن مخکی لمما لموار کللی چېې دولمموکوو شررکوکو موج هممر سرمبل البات دغلیو دی تا پیوان بررانندې پهه ځو دلارو پهماکانو ل یؤمنو په دی چېیمانې را وړي تظې ګک جل کامل مجرریين د دغهې منسوور کوو کو مجرملهسم مجاالنا کوم بیامونګ کدو لئ تاسو خل ففللار دیروپاتې کیزمم ک پسم کي من بعد د پسس ددنا لناان دوه دې کيفا تعملون تتاو څنګه عمل کوي وا عزتت الله عليهم اياتنا بيناتن زورنا منكرين تا چې توحيد نه انکار کوي وا عزتت الله عليهم اياتنا او هر کله چې لوسي شي بدې زمنګا اياتنا بيناتن واضحا تفسير ابو سعود معنا کوي ادالهت على حقيقه التوحيد و بطلان الشرك کله چې موږ ته داسې ځاګړي کې تذکرہ د توحید او رد شرکی قال الذين وياك سان لا يرجون لقانا ځاګړي یې کیند ساتي د ملاقات زمونږه هغه ای سوې هيته د قران غیر هدا راول د لسویو بل کتاب سیوا د دینه دا کتاب بنوي او بدل یا بدل کا دی کتاب لرا دې کې څلګونی تبدیلی وکه مسله د توحید ته نه لري کا قران دامن ولي وو دی له کتاب دیلو کا مساله د توحید تلری کا ثواب پدې داسره سثبوت دی دی له هو د تبدیلی بکیو کا اوس دا چا ویلی دی چې دی ته چې دی دا وی چې توحید تنلری کا دا ډېر وایوم اعتراض کین نو الله داږي پخپلہ تذکیرا دا کړه چې پدې ټول قران کې پدې کوم خبره بدللګي د مصحف را پدې بدلنه لګیدا د حاجا غووم بدلنه لګیدا د زکات غووم بدلنه لګیدا در اوجیا غپیون باندې لګی دا د نورو د معاملاتو د خبرې په باندې لګی نه وکړه د طولنا زیاته په بدل هېدان او په مسالې د توحید و لکه دې باندې دلیل سوره بنی اسرائیل 46 نمبر آیه ته سوره صاد 30 او سوره زمر 43 آیه ته څو سره له ټیم په دا ځان سره و لګی او به یو غره دغه ځکه کی الله بې نفرت ذکر کړي د مسالې د توحید نه بنی اسرائیل 46 سوره صاد او سوره زمر 45 نمبر آیا ته به بیا وای ته اته غیر ھذا بل بل الکتاب را داولی چې کله توحید بیان هي او چې توحید نو واضحه کئ بیا یو يرد قران وای به جنتون به جنۃ آیتونه په وای اوایا به خوشاله وین بشاراتن دی وای اوایا دی په خوشاله دی او ګراله د توحید مسله خوالا بیا یو يرد دي کې بس د توو مسله معلومه ده نو کول څه جواب بسې تا ته مو ایده پرې ده وی کله به یو راه وو په قران کې نورې مسلې نشته نو کول دوا ما یکون لی ندی جائز زماده پارا نشته د اختیار زما ان ابدل له حسب بدلکم بیلرا من تلقا نفسی بخوايش د خپل نفس نا بخوذو ځن منشوم بدلو لين ان اتبيوز تا بيداري نه کوم الا ما مغردای يوها اليا توهي بول شي ما تا انیا خافو زیاریگ ما انعصیتو ربی کنا فرمانی کوم کن نخبل رب عذاب ایومی ناظین دا عذاب درازو لینا قلتو وا دا بلجواب چه دی تا تو دا کتاب پریدن تو اتو وایا دی, دی کتاب بیانا دا ما دا زن نده جوڑ کرلی بلکې دا خوما تا اللہ ویلی دی قلتو وا لو شا اللہ و کد اللہ خوخشو ما تلوتو والیکم ما با نویلوست دا کتاب پتاسو ولا دراکم بیهی او نبا به الله خبر در کړلو تاسو له په دیباندي فقد لهفی کو معوران کېکنن ما تیر کړی د په تااسې کې ډیررومر من قبلې مخکې نه د دی نبوت نه مخکې همما صختګاله تې کړي دي تاسو لدللی جما چته دا کتاب بلی خو نه نو نوې چې راغې نه غس واما افلا تاکلون د آیا تاسو ک اقل لشته اقل نه کارار ناخلی ناکل ناکل وي لږ سوچ کئ که نه ولی زیاتې کوئ. اما نازلامه مم من افترا عل الله کذبان دګ کور اشاره بیتهم اشاره دیتا چې قران دې ځدنين وایما صلیح تعالی علیه وسلم تیر کډو خو وینا ولی ځاینو دا دې دې ز کوله دا به ځکه اول بیا به وای اما نازلامه مم من افترا عل الله کذبان زجر مشرکان تا سوګ دړړلې ظالم دا واچانه چې جوړې کړې بل الله باندې کذبان درو او کذوا یا نسبت دروغ کا یتن د اللہ تا انه له المجرمون یقینا کامیابی کے مجرم ہیں و یعبدون من دون اللہ ملائذ رحم ولا انفعهم و یقولون هؤلاء شفاءنا عند دی ځای ن درین باب آیت نمبر 31 پوری ہے دیکھی دلیل عقلی او مسئلہ توحید زجر مشرکان ہوتا بشارت کا بشارت مومنان ہوتا عورت د شذات قهری او تخفیف د دنیاوی اور ان دی ایت کې حرات د شذات قهری و یا عبدون من دون الله دای بندگی کای سیواد الله نا ما دا اچلا یزرهم چنا ولا zarar ور کولی شی ولا انفعهم او نه فائدہ ور کولی شی دایلا وہ یقولون او ودی ہؤلاء الله بعض مغه سفار اسان دی پنیزه الله ربولی رب ذات تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله اوږده عبارت ذکر کړې دی او انهم وضعو هذه الاسنام بوتا نه جوړ کړو والاوسانہ شکلونه جوړ کړو حوالہ سوور انبیاءهم واکابرهم د خپلو مجارانو په شکل او صورتو وضعو انهم متا اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل بای اکی دا چې کالا د دې شکلونو عبادت کوي او فإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرَةُ تَكُونُ شُفَعَاءَ لَهُمْ او دا چې دغه شکلونو دی قیامت کې به یې زموږ شفاعت کوي او دوی به زموږ لپاره دعاګانې غواړي و, و نَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ دی زمانه کې د مثال څه دی اشتغالُ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ مشغوله کېږي د ډیرو خلکو په تعظیم قبرل اکابری او إذاب د مشرانو على اعتقاد و اعتقاد ان هم اذا اعظموا قبورهم کله چې د دې د دې قبرونو تعظیم وکي او ف انهم يكونون شفاعه اللهم عند الله تعالی او دې عبادت دې پر د قیامت پر شفاعه دی شفاعت کوي اوس انده کا یقین بابا ولې دي ما خونه دي لیک دې زما کار کوي زه خو هم دې الله ته وی کوي او د د باه چره د نکانو خلکو نهن نیلو کې خیر دی قیامت کې بزم سفاه شو کي په خدا کیو د ټولو دک د ده په داواې د زیارت روان دی په دغه کده با بعضله روان دی نو دې بیان نیست که په تاری او جممات کې ددي بیان شوروشه د ممبر او د ممسلی هاون دا مسله شوورکه نه دا شرقیات به د مل <سؤال> کی خو غیر خیر مسلی مخی ددي او احه مسله چې د انسان ایمان پته با کېږې هغې بیان نه کوي وَيَقُولُونَ وَالِدَي هَؤُلَاءِ شَفَاعُونَ عِنْدَ اللّٰهِ بَذْمُ شَفَارَس يَنِذَ اللّٰهَ پنیز قُلْنَا تُؤْرَدُ وَاَ تُنَبِّئُونَ اللّٰهَ اَيَاتَ ذٰلِكَ خَبَرٌ وَاكْوَيَ اللّٰهَ مِمَّا ذٰلِكَ يَسْأَلُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَنَذِ مَالُمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ نُكِلاَ فِى الْأَرْضِ نَسْمَكَ كِ مطلب څه الله یمته خدا سې څه مې معلومه چا غد عبادت لایك ني هتا څه به دیم دا چا اللہی ما خو تا خود دا سی سوک معلوم چې ما دے خوخہ نئی او حاغد تا خلاسی دا سی سو را ورخو ما تا نا دے معلوم دی تا تا کم دے که معلوم دی سبحانه پاک دی اللہ رب العزت و تعالی او چط دی اما داغینا یو شرکونا چی دی اللہ سر شرکی وما کان الناسوں نو خلق الا امتن واحدتن مگر یوڑا لپ اسلام فاختلفون دی اختلافکو ولولا ک کنه یو فیصله فیصله دا چې رسول الله رعلیه گې او دا غذر علیګل نو مخ کې عذاب نور کوي که دا خبر نه وي ولولا کلمتُن کنه یو حکم صدقه من ربک اچ مخ کې دیرشوی د ربو طرف نه لکو زیه بینهم فیصله بشوی دا د دې ترمنځه یعنی کدا الله فیصله مخ کې نه وی چې پیغمبر لګل نو مخ کې عذاب نور کوم الله دې اماماته رسو تبا پیډو لکو اما هغه فیصله کوي چې ودا دی ترمنځ په ما په واسه کې یو تلیفون اچلې بهږي خلاف کوي وي کوول نو وایي لولا ان دلائلات من ربهه ولل شراله له په پیغمبر باندې سموجیزات د رب د طرفنا معجزه خو ډېره وي خدای نه مونږ چې کوم غواړو نو کول دا انما الغيب لله به شکل له غيب الله سره وي څنګه انتظار کوي اني ما من المنتظرين تا سره انتظار کوونکو ن په اض نننا سر رحمتتن من بعد د ز جروررکې منکې مکړانله په اض نننا سررحمتن کلی چېمون اوسه کو حالکو ته محرببانې من بعد د زرره پس د میبت نام مسط هم چېسیدللی دیته ضاله همقرون دخت کې دی د مقابله کول یا دا وخت دی د پارې انکار کولفی آیانا پایتونو زمون کې امام نصفی رحمه اللہ فرمائی مکرو بی آیاتنا بی بتف... دفعی ها و انکاری ها یعنی ازا اللہم مکرون داغ وحکی وی دید پارا انکار فی آیاتنا پایتون زمون کے یعنی زمون پایتون کے دادا صرف دا حصہ ارسی چھ دیتنے انکار کئی اور دیدہ آگی مقابلہ کئی بیا نا قول اللہ وصرہ مکران قوائے چا اللہ بڑی رزر سزادر کن مکر انا رسولنا یکینا زمون ملائک یک تبونا بونه لکې ما تم کوروناوه چې تاسو د مک او بیا دلی لیاقلی پیسبات ته تو هی اوله دی دا الله غ ذاات یرو کوم چې ګدی تاسو خلبرې وال بهرې پهچاند کې در یادې د ک جوړی کړی دی او پهچی دلہ بشماه سرلی پیدا کی دی آس د فلان کې د فلان کې دی او ک دا هسم نئ نو دا بختې خوله درکیدي نه د تیاار نمبر ګړی و د وخ مين 11 نمبر غړډی د ګر د پټولو دنیا په کچ کوا ګرځا دی او د دې نه کار ناخلی اخلي دې غړډی سو کار نه اخلي ټولو راز نشتی کلا یو فا کلا بل فا تزين بګاړو کې ګردی را ګردی د انسانیت کې په انسانانو کې سوستياراله بدنونه خراب شي الله په کوچ ولندې ګرزوم باقي اسباب په پیډه چړي حتات ار دې پوری ذا كنتم کې چه اي تاسو بګشتای کې و جرين بهم او روانه ایدا کېشتای په سره سره د بینه بیر همین طیبتن به هوا موافق سرا کشتی کې ناس ته چې کوم خوازم هوا م سره موافق ته چلی او فرحو بها او دې خوشالهي پاغي نجا داری حناسفن راشیدی کشتی ته هوا ډېر زیاته تیزه وجا حمل موجود راشیدی ته چپې من کل مکانن د هر طرفنا وزن نو دا ګمانو کې انهم احيط بهم چې په دې خو یا ته نی شو نه هیبد ته کنه लढو نداو الله بیا را الله مخلصین نه لهدین په دا حال کې چې حالس کو هم کې الله ت خپله ب او دیی ويله لئن تن نام من ح الله کومونږله د اخلاص راکهې میبت مصیبتنا ل نه کوون نه میلهشاکرې نه نو شبه مونږ شکر کوزاررو نه پهفللم ما ان جا هم حالکه چې الله خلاصې ورکې دیله د ضا هم یيب غونه فلار د ک ی ب غونهفل ار دی ف کې په مکه کې مراد د نه شرک دی بیا به شرک پسې راځم شي ته دا خلک په بلان کې به برکات وکنه يا ايو الناس اي خلکو انما باغيكم يقينا سزا به شرک تاسو الان فسكم استاسو په نفسونو دا مطال حيات الدنيا फायदा حاصل کوي په دې جون لګ سمغيلهنا مرجو کوم بیا مون تاسو واپس کیدلي pano نبهو کوم بما كنتم تعملون مون به خبر کو تاسو باغی چې تاسو کول انما اصل حيات الدنيا یکی مثال د ری ژوند د دنیا د دې لږ ژوند مثال الله وی دا سری دې دې د تسبید د مراقب د مراقب سرا نکما الاکوبو حمز الله چمګرا او ور او دا من السماء فختلت به نو گډ وډ راو کیږي په دې سره نبات الاروی هغه شین کې د زمکه فسلوا زرغنه د زمکه مما ده غنا یا کولون ناسو چخری خلق والانام وساروی اتا دردی پوری اذا حضرت لار کلا چې 19 کلا چې واخلزمکا زخر فها قایستقبل یعنی ازمکا خمس اداره کي استشيه وزينت او قولي شي وظن اهلها او ګمانو کې مالکان د دې انهم قادرون عليها چې دې دي قدرت لرونکي په پریکاو کولو د دې مطلب دا باران اوسې فصل راوزی زمیدار کا کا په بريت لا سوی چې صدا بزم لوري پوګای ثين او, آو نصرت نور کله یو تګای جی په جوړینو پد아가راتی ذوراوني کړي بهالا بچي نو څارراळा ځکه چې لاو بکو ترمازی زیګر خو اتا امرنا ليلا او نهارا راشيدي تا آزاد موږ بشپياده را دي فجاللها موږ اوګردو دي لرا حسيدن دلدل فعلم تانا بالامسه تبو اي چې نو د فصل بدغه دای کی پرون کذالکدا شان مفصل الايات موږ تفصيل سره بیانو آیاتنا لقوم پاره دا کوم چې سوجا فکر کوي والله يدو اله دار السلام ترغيد دي جنت ته الله ربل فلق الکورا کور دو سلامتي اتا ويا ديم يشاء او هدايت کی چاته جو غاړي اله صراط المستقیم په درف دل اړینېږي للذین احسنوا بشارت دي کړګي مؤمنان وتا للذین احسنوا د پاره دا اچا چی نیکی وکړه الحسنا خسته بدلرا وزیادۃ وزیاتی فضل دا اللہ دی خاستبد نداملونو او دا غی د پاسا نور امبیر زیاتی فضل وزیاتی فضل کی یو خبره ولما ذکر کی رؤیت د الله رب ال عزت چې الله به ویني الله دې زمونږ او تاسو د ټولو نصیب کی دا زیاتی زدا ذکر کی چې دا یو نعمت د الله د دې ټولې ژوندګي د انسانانو د عبادت بدله بالکل نشی کیدی نزدک الله وزیادۃ دا زیاتی فضل الله دی واللا را کووج هم نه به پټی مخنو ددي لله کاطرون طورواې والله زللهتون نه ځلتته ولا کحبل جننتې داې جنتیان همفیا خالیدون د ی په کیا میېشي الذينه تهویفی آخروي مشرکانولهلهکسسان کسب ص یا په چې وییک لګونه نه کاره عملو شیر کې وکړو جذا او صهې بد دګونه د مثل یا 15 اتراکو هم زلطن پت بکی دی لر آخواریو زلط مالا هم نبای دی ده من الله دا اللہ نا من آسی من سوک بچکونکی دے بداسی شی کہ انما اغشیتو جوہم تبوائی جبت کلشی دی مخوند دی کہ تو ام من اللہ لی مزلیمن پاگا ٹوٹے دشبیت تکی توری دیسی بتک توری لکتبوائی دی تو رشبو تیروح لدی اولائکا صحابون نار بغد دو دخیان هم فی آخالد دیو په دې کې همیشئ ی دوزخ کې الله تور کې نجاب اسنګې په دې بازار کې چې د ګډولان دي دا تل پرابېدلیکه پلي تورې مخلاص تک تور صرف دا یو سر کې پښتونې لګي چراره واني یان نو د راځه را نه یي کید هدا داس شي ابا جمعه ته هم حالت کې راځي دا خپلې دا کپڑے هم بدلې نو دې داسي بدرنګ چا سره نه څولاله نشي کولې او صرف د جمعه ته شرمېږي نورو مجلس کې شرمېږي کوا درځي مبيع بیا دار څنګه ځان صفا کې کپڑے پاکي کیه او څه چلو hội ملمانو براخلي د هغه ملمنو کده رشتہ او جماعت کې ملائک وی او جماعت کې مؤمنان وی دا کو د الله به د الله د سرخان لا دینو شرمې گی نه او جبل خوازين به ولا شرم راځي بیا په داوا غپړو کې دی شرمې گی الله دوی د ځخان او مخونو په تکتوري ناراض میراو چې د دنیا پران تور شي چا سات پخ صفا کې گیوم تاوی سړې بدلږي نو جده دوزه په لمبو تور شوین الله دې زموږ او استادو د ټولو حفاظت وکړي ونا اجا صاحب النار با دي دوزه کېان هم فیا خالدون لې په دې کې هم شي و يوم نسروهم جميعا تخويف يخروي پكما چراجم وبكمندې ټول ثم نقول للذین اشرکو بیا به او مشرکانو تا مکانکم ادرګې په خپل ځای انتم تاسو او شرکا وکم شریکان الله بہت आवाज کیجے او مشرکانو تاسو مدری مدریږئ او دا ما سره جمع شریکړو دای دی دریږئ فذای الله بینام مم بجودایرا ولود دای ترماندا وکال شرگاهم او بو شریکان دای ما کنتم ایانا تابون تاسو خو زمون عبادت نو کړې دا وکال وی سورۃ النحل 66 نمبر ایت کې د مشرکانو خبره ذکر کړي چې دا مشرکان با کله د خپل خدایان کې د الله نے علاوہ بے داغ عبادت کڑی ہائے اوہنی ہدی بو ہاؤلائی اللہ دا دا دگی کنے تے دا منگ عبادت کڑو دا سمگا شریک نہیں ج جواب کی ما کنتم ایا ناتعبون تا سمگ عبادت نو کڑے فقف باللہ شہیدا بينا بین اللہ بینکم کافر اللہ گوا سمگا استاد در مندا و سبا میں ان چې کین نو موږ تاسو دې عبادت نه خبره دای به موږ تاسو عبادت کړې دای به ته جواب کوې قسم په خوره په الله به قسم کوي موږ دې پته نشته وګوره دا بوتان نه یا دی نه توتان یا دی بلکې دا ار خلک یا وی چې قیامت کې به پورته کیږي هغه انسانان دي نو بری کې بس داسی جا باندې کانو سب داسی جا به بد کردارو لکه راجا دا راجا پشان پلید او سبا داسی چا بخخلکو لکی عیسی علی السلام و زیر علی السلام علی حجبری رحمه اللہ کعکاسی کا بو دا بخخلکو دا کول با قیامت کیوئی اللہ ما کفا باللہی شہیدن بیلنا بینکم زمانگا استاسو ترمند اللہ گوادی ان کنا عن عبادتکم لغافلین موسیٰ سو دی عبادت دا خبر نیو رو مڈ یوری بی کدی یوری دلینو کمز کم دور پتحو بو توقن چسو